Воно не тільки наше, але якесь інше, нове. Втім, є щось, чого другі театри не мають. А наша народна пісня? Пригадую собі такий момент. Абація, ніч, така ясна, опалива ніч, що ніяк заснути не можна. Сижу на балконі одного набережного пенсіонату і гляжу в синь. Наращую чую десь під фіюме, по легких хвилях тихої адрії, пливе до мене наша народна пісня – Ніби з нашої Богом забутої гадичини прилетіла за мною і просить, Щоб я не забував про неї. Про неї і про все, що діється у нас. Ніби жаліється на недолю свого рідного краю. Зразу згадав я, що це прислух якийсь, Що несвідома того занесла мене в країну галюцинацій. Збігаю на берег, гляжу, човен і кількоро людей, Товариство, пливуть і співають». Мабуть, незнайомі земляки з Фіуме, що так само не могли спати, як я, випливли на море і співають. І так мені захотілося тоді побачити їх, звитатися з ними, поговорити нашою рідною мовою. Так захотілося, як мало чого в світі. Я приложив долоні до уст і кликав, але лодка завернула і поплила назад до Фіуме. Пісня, ніби птаха, відлітала від мене, далі і далі і далі аж розплелася в опаливій імлі. А я лишався на берегу моря сам, зі скріпленою свідомістю, що своє і рідне – це велика сила, це дорогий скарб, якого ні нехтувати, ні марнувати, ні промінювати за ніякі цінності у світі невільно. Нема міжнародного мистецтва, а як є, то воно пустоцвіт. Нема птиці, а є горобці, вірли – і солов'ї. Нема цвіту, а є лилії, фіалки, незабудки. Нема збіжжя, а є жито, пшениця, овес. Так є італійська і німецька музика, англійська і німецька література. Так є французькі шансони і українські пісні. Націоналізм – це не простір і не час, не уявлення, а поняття. Це відома нам сила, з котрої треба числитися. Але ж гримить, сказав, перериваючи нараз свій виклад. Буря надходить від сходу, запримітила графиня. Для нас найбільша небезпека від сходу, відповів доктор і глянув на небо. Дивіть, який контраст. На одній половині неба ще зорі мерехтять, а на другій кромішна темрява. Чорно, як опівночі в каглі. Але ясна половина маліє, а зорі втікають і ховаються. Відвічна боротьба світла і тьми. Остання перемагає, вона в офензиві. Перевага за тим, що атакує. В ім'я отця і сина, шептала Марійка за кожним разом, як блискавка прорізала темряву, а вслід за ним зарукотіли громи. «Пана Марійка не любить бурі. Не люблю. Я люблю погоду». Треба привикати до близька в громів, без них не обійдеся в житті. Навіть довга погода надоїсть. Чоловік хоче зміни, в подружнім житті так само. А звідки ви знаєте, спитала графиня. Уявляю собі, які мудрі, уявляєте собі чужу біду, а своєї боялися. Чому ви не спробували, що таке подружня буря? Або я знаю, чому. От так складалося, що не спробував. «Пана доктора треба оженити», – заключила панна Марійка і сказала це так якось по-дичачому щиро, що він сердечно розсміявся. «Ха-ха!» готіло на веранді, ніби хтось покривлявся громам. «Але вам дотеп вдався, панна Марійко». «Ми тут скорше віддамо когось, ніж оженимо». «Кого, тіточко?» – спитала так само щиро Марійка. Графиня не відповіла сміхом, лиш подумавши, хвилину сказала – «На всякий спосіб тут є хтось молодший від мене». Марійка стала ні в сих, ні в тих. Не знала, чи притакнути, чи заперечити. Коли б не було нікого з чужих, припала б до тітки і обіймила її, цілувала так кріпко, поки тітка не погрозила би, що покличе Антоньго на поміч. А так обернулася і побігла до своїх покоїв. «Вона там довго не всидить», – сказала графиня. «Потримає голову під подушкою і прибіжить, бо боїться громів. Панна!» А така, часом, як дитина. Так воно й повинно бути, відповів доктор. Не знаю, чому люди спішаться бути старими. Не люблю тих панночок, що дуже скоро мудріють.